До міста я повернувся перед світанком. Дощ, нарешті, припинився і на обрії зажеврів новий блакитний день. Головна дорога скидалася на руку з розгалуженими венами промивин у тих місцях, де стрімкі потоки води позмивали гравій. Я перетнув порожній бар і піднявся нагору до наших номерів. Штори були запнуті, а двері до батькової кімнати зачинені, і я відчув. Полегшення, бо ще не вирішив, як сказати йому те, що збирався розповісти. Натомість я сів, взяв ручку та аркуш паперу і написав батькові листа. Я спробував все пояснити, написав йому про дивних дітей, про порожняків і про те, що всі історії діда Портмана виявилися правдивими. Розповів, що сталося з пані Сапсан та пані Шелодзьобкою. Щоби він збагнув, чому я мушу їхати. І благав його не тривожитися. А потім я поклав ручку і перечитав написане. Це нікуди не годилося. Він ніколи цьому не повірить. Подумає, що я остаточно з'їхав з глузду. Чи стов стовбула зі скелі. Або мене хтось викрав. Та хоч так, хоч сяк. А виходило одне. Я збирався... Зруйнувати його життя. «Джейкоба?» Я обернувся і побачив на порозі батька з осоловілими очима, скуйовдженим волоссям, у сорочці та джинсах, заляпаних багнюкою. «Привіт, татку!» «Я хочу поставити тобі просте і пряме запитання», сказав він. «На яке хотів би почути просту і пряму відповідь?» «Де ти був минулої ночі?» Я побачив, що йому важко тримати себе в руках. Я вирішив, що годі вже брехати. «Та все в нормі, татко, я був у своїх друзів». Мені здалося, що поруч зі мною вибухнула граната. «Усі твої друзі вигадані!» – заволав батько, мало не посинівши від злості, і швидко підійшов до мене. Дуже жаль, що ми з матір'ю послухалися у того схибленого психіатра і привезли тебе сюди, бо ця поїздка обернулася повною катастрофою. Останнім часом ти тільки й робив, що брехав мені. А тепер йди до себе і збирай манатки. Ми вирушаємо наступним паромом. Стривай, татку. А коли ми повернемося додому, ти сидітимеш під замком, аж поки ми не знайдемо тобі нового психіатра, а не повного ідіота, як лікар-голан. Батько! Промайнула думка про те, що мені, можливо, доведеться навіть тікати від нього. Я уявив собі, як він силоміць тримає мене, гукаючи про допомогу, а потім завантажує мене на паром у кайданках та гамівній сорочці. «Я з тобою не поїду», – сказав я. Його очі звузилися, і він нахилив голову, наче не розчув. Я повторив те, що сказав, як раптом у двері хтось постукав. Забирайтеся геть. вигукнув батько. Та стук повторився, і цього разу більш настійливо. Він кинувся до дверей, рвучко розчинив їх, і на сходовому майданчику я побачив Емму з кулькою блакитного вогню на долоні. Поруч із нею стояла Оливія. Привіт, сказала оливка. Ми прийшли побачитися з Джейкобом. Батько ошелешено витріщився на них. «Що це за...» Дівчата протиснулися повз нього до кімнати. «Що ви тут робите?» – засичав я на них. «Та ми хотіли лише познайомитися», – відповіла Емма, сліпуче, всміхаючись моєму батьку. «Останнім часом ми досить близько познайомилися з вашим сином, і тому визнали за доречне прийти до вас із дружнім візитом». «Гаразд», – сказав батько, зиркаючи то на Ему, то на Оливію. «Він і справді дуже гарний хлопець!» – продовжила Оливка. «Такий хоробрий! І вродливий!» – додала Емма, підморгнувши мені. І, не іграшку, перекотила кульку вогню з долоні на долоню. Батько витріщився на неї, мов заворожений. Так. Та погодився батько. «Безперечно, Джейкоб гарний хлопець!» «Ви не проти, якщо я зніму черевики?» Спиталася Оливка і, не чекаючи відповіді, зняла їх І вмить злетіла під стелю Дякую, тут мені значно зручніше Це мої приятельки, татку Ті, про яких я тобі розповідав Знайомся, це Емма, а під стелею Оливка Він гойднувся і відступив на крок Мабуть, я ще не прокинувся Розгублено мовив він «І не дивно, бо я так стомився». З підлоги піднялося крісло і підпливло до нього, супроводжуване чимось вправно замотаним у медичний бинт. «Ну то присядьте, будь ласка», – сказав Міллард. «Гаразд», – відповів батько і сів. «А ти що тут робиш?» – спитав я Мілларда. «Ти ж маєш лежати й одужувати». «Та так, випадково опинився поблизу». Він підняв угору сучасного вигляду пляшечку з пігулками. Мушу сказати, в майбутньому навчилися виробляти просто чудові знебольнювальні таблетки. «Татку, знайомся, це Міллард», – сказав я. «Ти його не бачиш, бо він невидимий». «Приємно познайомитися». «Аналогічно», – відповів Міллард. Я підійшов до батька і став навколішки біля стільця, на якому він сидів. Його голова злека сіпнулася. «Я їду, татку, певний час ми не бачитимемося». «Невже, і куди це ти їдеш?» «У подорож». «У подорож», – повторив батько. «І коли ж ти повернешся?» «Сам не знаю». Він похитав головою. «Точнісінько, як твій діду». Міллард налив у склянку води із крана і приніс йому, а батько простягнув руку і, як нічого не було, Взяв її так, наче летючі склянки з водою, то є цілком буденна річ. Мені здалося, що він і справді гадав, що все це йому сниться. «Що ж, добраніч», – сказав він і підвівся, притримуючись за стілець, а тоді почвалав до своєї спальні. Зупинившись на порозі, він обернувся і поглянув на мене. «Джейку, слухаю татку, будь обережним, добре?» Я кивнув. Він зачинив двері, і через кілька секунд я почув, як його тіло гепнулося на ліжко. Я сів і потер руками обличчя, не знаючи, що й гадати. «Ну як, ми допомогли тобі?» – спитала Оливка, висячи під стелею. «Навіть не знаю», – відповів я. «Мабуть, ні. Згодом він прокинеться і подумає, що ви всі йому наснилися». «Можеш написати йому листа?» — запропонував Міллард. — Напиши йому все, що захочеш. Однаково він не зможе нас наздогнати. Та я вже написав листа, але це не доказ. — Ага, — мовив Міллард. — Тепер я зрозумів твою проблему. — Мені б твою проблему, — сказала Оливка. — От якби й мої батьки любили мене настільки, що стривожилися б, коли я пішла з дому. Емма стала навшпиньки і потиснула Оливії руку а потім сказала «Я можу надати доказ» З невеличкої торбочки, що висіла на паску її плаття, вона видобула знімок і подала його мені. На тому фото Емма була разом із моїм дідом, коли він був ще молодим. Вся її увага була прикута до нього, а він думав про щось інше. То був сумний і прекрасний знімок, і в ньому Відобразилася маленька дищиця того, що я знав про їхні стосунки. «Це фото зробили перед тим, як Ейп подався на війну», – пояснила Емо. «Твій татко впізнає мене, егеш?» Я всміхнувся. «Маєш такий вигляд, наче ані на день не постаріла». «Прекрасно!» – вигукнув Міллер. «Оце тобі й доказ!» «А ти завжди носиш цей знімок із собою?» Спитався я, повертаючи їй фото. «Так, але він мені більше не потрібен». Емма підійшла до столу, взяла мою ручку і написала щось на звороті знімка. «Як звуть твого батька?» Скінчивши писати, вона подала фото мені. Я поглянув на нього спереду і ззаду. А потім вивудив з кошика дзіжамканий лист, розгладив його і поклав на стіл разом із фотографією. «Ну що, готові вирушати?» – спитав я. «Мої друзі вже стояли на порозі, чекаючи на мене». «Тільки якщо ти готовий?» – відповіла Емма. «Ми вирушили до кряжа. Цього разу я не став зупинятися в найвищій його точці, щоби окинути поглядом здоланий шлях. Інколи краще йти, не оглядаючись». Шановний Франклін, Мені було надзвичайно приємно зустрітися з вами. На цьому фото я та ваш батько. Воно було зроблене тоді, коли він жив тут. Гадаю, цього вистачить, щоб переконати вас, що я й досі жива, а історії Джейкоба не вигадка. Деякий час Джейкоб подорожуватиме зі мною та моїми друзями. Ми турбуватимемося про безпеку одне одного, як ніхто. Колись, коли небезпека минеться, він повернеться до вас. Даю слово. Щиро, щиро ваша Емма Блюм. Постскриптум. Наскільки я розумію, до ваших рук міг потрапити лист, який я надіслала вашому батьку багато років тому. Запевняю вас, він був написаний суто з моєї ініціативи і, звичайно ж, недоречний. А ваш батько не відповів на нього у тому ж дусі. Він був одним з найшляхетніших чоловіків, яких я коли-небудь знала. Коли ми дійшли до кургану, Оливія поплескала його камені, наче доброго старого знайомого. «Прощавай, діду», – сказала вона, – «ти був дуже добрим контуром, і ми за тобою дуже-дуже скучатимемо». Емма торкнулася її плеча. Вони обидві нагнулися й увійшли всередину. У дальній камері Емма піднесла своє полум'я до стіни, і я побачив на ній те, чого не бачив раніше. Довгий перелік дат та ініціалів, закарбованих у камінь. «Тут йдеться про інші часи та інших людей, котрі користувалися цим контуром», – пояснила вона. «Всі інші періоди, коли контур функціонував як петля, замкнена сама на себе». Придивившись до переліку, я розібрав таке пм М 32-1853 та Дз РР 1797 а також ледь видимий напис Кс Дж 1580. Внизу були якісь дивні позначки, які я не міг розібрати. То рунічні написи, пояснила Емма, дуже древні. Міллард понишпорив у гравії, аж поки знайшов гострий камінь і, використовуючи другий камінь як молоток, вибив свій напис під рештою А. С. 3940. А хто такий Ас? спиталася Оливія. Альма Сапсан, пояснив Міллард і зітхнув. Оцей напис вона сама мала зробити, а не я. Оливія провела рукою по гострих краях викарбуваних знаків. — Гадаєш, колись сюди прийде якась інша імбрина і знову запустить цей контур? — Сподіваюся, що прийде, — відповів Міллард. — Всім серцем сподіваюся. Ми поховали Віктора. Бронвін підняла все ліжко разом із братом. Коли всі діти зібралися на Галявині, вона повисмикувала ковдри і загорнула в них Віктора, поцілувавши його на прощання у лоба. Ми з хлопцями підняли ліжко за кути, мов домовину, і понесли до воронки, вибутої вибухом бомби, а потім вибралися на гору, але Єнох затримався. Діставши з кишені глиняного чоловічка, він лагідно поклав його Віктору на груди. «Це мій найулюбленіший», – мовив Єнох, – «нехай він складе тобі компанію». Чоловічок підняв голову і сів, та Єнох пальцем знову штовхнув його на спину. Тоді чоловічок підклав одну руку собі під голову і, здавалося, заснув. Коли воронку засипали, Фіона притягнула кілька кущів та паростків лози і відразу ж заходилася їх вирощувати – Поки решта збирали свої пожитки на Галявині, на тому ж самому місці знову з'явився Адам, але тепер він позначав могилу Віктора. Прощаючись зі своїм будинком, дехто з дітлахів узяв із собою шматочки розбитої цегли, дехто квіти з саду на пам'ять. Потім ми здійснили останню подорож островом, пройшли крізь обсмалений задимлений ліс, і пласке болото зрите вибухами бомб. Перебралися через кряж і спустилися до містечка, оповитого торф'яним димом, де мешканці сиділи собі на сходах та ганках своїх будиночків. Вони були настільки стомлені та ошелешені нальотом, що навряд чи помітили маленьку процесію дивних на вигляд дітей, що проходили повз них. Ми мовчали. Але були, мов, на голках. Діти не спали всю ніч, але з їхньої зовнішності цього не було видно. Було 4 вересня, і вперше за багато років дні знову рушили вперед. Декотрі з колишніх мешканців контуру стверджували, що відчували різницю. Повітря в їхніх легенях посвіжішало, кров у венах потекла швидше – вони стали жвавіші, реальніші. І я теж. Колись я мріяв про втечу від звичайного буденного життя. Але моє життя ніколи не було звичайним. Я просто не помічав, наскільки незвичайним воно було. Подібним чином я ніколи не міг собі уявити, що коли-небудь скучатиму за домівкою. Та коли на світанку... Стоячи на краю незвіданого провалля, що розділяло до та після, ми завантажували наші човни. Я подумав про усе, що невдовзі мав полишити. Про моїх батьків, моє місто, мого найкращого і єдиного друга. І збагнув, що розлука з ними не буде такою, якою я її уявляв. Щось типу, як камінь з душі. Спогади про них будуть тепер чимось важким і значущим, і мені завжди доведеться носити їх з собою. Однак повернення до мого колишнього життя було так само неможливим, як і для дітей повернення до свого розбомбленого будинку. З наших кліток зірвало вибухом двері. Десяторо дивних дітей та одна надзвичайна пташка – розмістилися на трьох просторих грибних човнах, хоча для цього багато з манатків довелося полишити на причалі. Коли ми скінчили завершальні приготування, Ема запропонувала, щоб хтось із нас щонебудь сказав, виголосив промову на честь подорожі, яку ми мали зробити, але всім було якось недопромов. Тому Єнох високо підняв клітку з пані Сапсан, і вона сильно й пронизливо скрикнула. Ми відповіли власним криком, водночас і переможним, і печальним. В ньому чулося туга за всім втраченим, яке належало знову здобути. Ми з Гю висловали у першому човні. Єнох спостерігав за нами, сидячи на носі, готовий підмінити кого-небудь із нас. А Емма... У крислатому бриллі уважно споглядала острів, що танув вдалині. Перед нами розстилалося безкрає море, поверхня якого була схожа на шибку з легка хвилястого скла. День обіцяв бути теплим, але з води дув прохолодний бриз, тому ми могли отак висловати годинами, особливо не перетруджуючись. Я помітив як у другому човні нам помахала Бронвін і приставила до ока фотоапарат пані Сапсан. Я всміхнувся їй у відповідь. Ми не взяли з собою жодного зі старих фотоальбомів, тому оцей знімок, можливо, стане першим у новому фотоальбомі. Мені було якось дивно думати про те, що колись я матиму власний стос пожовклих старих фото, які показуватиму, Недовірливим онукам І набір моїх власних Фантастичних історій Які я буду їм розповідати А потім Бронвін опустила фотоапарат І підняла руку Показуючи на щось позаду нас Вдалені чорніючи на тлі світанкового сонця На обрії Позначалася мовчазна процесія Військових кораблів І ми Дужче налягли на весла.